У травні 1722 року занесла його доля до Глинського монастиря поблизу Глухова. Тут зустрівся він з інквізитором сівсько-спайського монастиря ченцем Мелетієм. Той радісно привітав ченця волоцюгу і, довідавшись, що той іде до Києва, прохав передати до носа на одного з приятелів своїх київському митрополитові а за це дав Іоні подорожню. Тепер уже не боявся Іона, що десь дорогою схоплять його і арештують, як волоцюгу. Міг сміливо тепер йти просто до Києва. Прийшов Іона до Глухова. Зустрівся тут із цілою юрбою місцевих дяків-пиворізів, мандрівних напівучителів, напівшколярів. І ввечері, 27 вересня, 1717, 22-го року в одному із численних глухівських шинків сиділа невеличка, але дуже чесна компанія. Був тут Гаврило Лисий, старший дячок Іллінської церкви, Лук'ян Нечитайло, молодий, здоровий хлопець. З десяти років втративши батька, мандрував він по різних школах для обучення. Та зле було в Лук'яна з наукою. Горілка і дівчата не давали йому як слід до немудрої науки взятися. Так і мандрував він із школи в школу. Доки восени цього року не примандрував до Глухова та не спинився в школі дяка лисого. Край читайла сидів Гнат Кривенький. Він теж, як помер його батько, кинув в рідне містечко Сенчу Лохвицької сотні і почав мандрувати по школах для роботи, а поруч нього Купріян Солоченков, родом із-під Чернігова. Він теж, як і не читайло, втративши батька, вже тринадцять років мандрує по школах та монастирях. Ні про що не дбає, ні про що не думає, коли голодний, а коли і сайти. Поруч Лисого сиділо два справжні дяки пиворізи – Григорій Митрофанов та Микита Григор'єв. Митрофанов був родом із міста Суджі. Лишився він після батька сиротою трьох років. Як підріс, почав ходити по школах. Уже з п'яти років жив він у Глухові. Був він добре письменний та й службу церковну добре знав. Був із нього справжній мандровий дяк. Микита Григорій тільки наставав на ту стежку, якою давно вже йшов Григорій. Тільки рік тому прийшов він до Глухова, щоб учити по школах малих хлопців. Отака От ото тепла компанія зібралася в Шенку. Непомітно летіла година по годині, повеселішав навіть старий дяк. Жвавіші стали розмови, веселіші обличчя. Гой там над Дніпром, там над водою стояла дівчина з бандурою свою. Затяг Григорій і раптом ожив увесь шинок. Веселі звуки сороміцької пісні розбудили навіть поснулих п'яниць. Закінчили однієї, почав співати старий лисий. «Боже, дай же добрий день, дяченьку тобі!» Зареготали слухачі, а старий, пританцьовуючи, виспівав про те, як дяк, поклавши в ліжко дівчину, вчить її азбуки. А там пішла пісня за піснею. Були це здебільша канти блудні, що їх чимало таки знав кожен із пиворізів. Навіть іона розперезався, став посеред шинку, почав вичитувати. «Радуйтеся, пиворізи! І паки реку радуйтеся, все день приспє, день глаголю, праздника рождественського зближається. Як даже стануть по вулицях со звуком бродити, іщу ще сивухи», «Приймуть вас, козаки, в окрови своя!» Минав непомітно час. Темна ніч почала вже обгортати своїм серпанком глухівські вулиці. Спотикаючись, хилитаючись, рушила компанія додому, до школи. Попереду йшов старий дяк, як поводир. Побічнього іона. Ось як так не дійшли, а долізли додому. Полягали спати. У невеличкій кімнатці Дяка примостився він та три школярі Митрофанов, Солоченков та Григорів. Нечитайло зліз на верхню лаву біля печі, а внизу на нижній лаві спав Гнат Кривенький. Проти печі на лаві примостився хлопець Степан, а біля столу на покуті на лаві послали іоні. Погаска ганець у хаті, задрімала... Заспокоїлась п'яна компанія. Та не спалося, не читай, Довго перекидався він. Ніяк не міг укритися старою свиткою. Довго вовтузився, та й докрутився до того, що злетів із своєї лави. Та просто на ноги кривенькому. Розсердився той дуже. «Ей, ти, чого не спиш? Час уже спати. Та де там не спиш?» Бурмотів п'яненький не читайло. Це я, я впав. І, лягаючи знову на лаву, промовив. Годі мені вже по школах валятися. Або оженюся, або вчинці пострижуся. От їй Богу. Де ж тобі вчинці постригатися?» Сказав Кривенький. «Нині є указ государів. А по тому указу, хто хоче постригатися, той послужив в монастирі років з десяток. А тоді може й пострижуть. Та, опріч того, спершу явитися треба перед його імператорську величність та об'явити про себе, чи не бігли ти, та якого чину? А як хто не явиться, того по тому указу розпитають примітка. 21 травня 1722 року з наказу царя Петра. Синод заборонив ченцям та черницям переходити з монастиря в монастир. Заборонялось також надалі постригати в чинці. от нині впредь нікого не постригать, на убилие ж міста приймать отставних солдат і настроєння монастирська дєніг не давать. Не міг нічого на це відповісти, п'яний не читайло, і з пересердя вголос на всю хатину вилаяв Скаредне бран'ю царя. Почув цю лайку старий Іона. Закричав теж собі. «Гей, що там за дури світ такі ністави слова говорить? Та за такі ж слова й голова злетить із пліч. Затихли всі».